Det borde du veta i PTFM med Peter Aschertqvist och Alexander Klaun. Varmt välkomna till kårhuset i PTO. Du lyssnar på Det borde du veta, säsongsfinalen i PTFM's Frågesportsprogram. Vi sänder alltså live in för publik idag. Det är fantastiskt. Hej Alexander! Hej! Vi ska faktiskt direkt presentera våra tävlande, våra finalister. Och den första finalisten Han har låtit så här. Den här kulturkategorin får jättegärna komma någon ja. gång, Vi mm, Får se vad det blir i kvartsfinalen mm. för Alexander, du kan ju avslöja nu vem det är som vunnit. Där, där, där, där. Mycket spännande tror jag mm. det är Ludvig! Yay. Det är Ludvig som vinner med ja. siffrorna. 14 mot 8. Ja, det är Vår första semifinalist är Ludvig Kjellén. Ja, med 15 mot 7. Hur känns det? Jättebra. Och vinnaren med 14 mot T är Ludvig Åh oh, Vad skönt! Ludvig Kjellén avancerar fram till finalen. En applåd för Ludvig Kjellén som är vår första finalist. Det är en 20-åring och som ni hörde så gick han ju till, han har tagit sig hit till finalen efter att först besegrade Klara Karlsson med 14-8. Sen vann han mot Lotta Möller med 15-7 och till slut vann han mot Johannes Andersson med 14-10. Ludvig, hur känns det att vara framme i finalen? Det känns jättekul. Jag var så här och sen satte man mig bredvid Martina så började man rita en massa blommor på sitt papper så nu är jag ganska skitnervös av någon anledning. Det är det blommorna i sig? Ja, jag tror det är en kombo av allt. Mm. Du avslöjade namnet på varandra andra tävlande men vi tar och presenterar henne på samma sätt. Var det är ju... kul att förlora. Nu har ju Fredrik avslöjat lite hur det gick. Ja, jag tror det... Att om man har lyssnat på det här programmet <laughs> så förstår man hur det gick. Det är ju faktiskt en av de största segermarginalerna vi har haft i det här ja, men det, det kändes ju ganska alltså, som att det var en ganska stor chans där när det gick så sjukt snabbt där vid... Vem där? Ja. Martina Söderling! Woo! Oj vilket dist! <laughs> Jag vann! Ja, ja. Och vinnaren med 14 mot... Äh, Nej. 11 mot 6, det var förra veckan. 11 mot 6, det är Martina Söderlin. Grattis, Martina. Och som sagt, du ställs mot Ludvig Kjellén. Hur känns det? Barsson? Skit! <laughs> Nej, jag vill inte mäta honom. Det ville hon inte för en vecka sedan hon gick till final, Martina Söderin. En varm applåd till henne också. 22 år från jävla. och hon besegrade Fredrik Sjölund med 12-4. Sen vann hon mot Johanna Fundelius med 10-8 och till sist Ida Arvidsson med 11-6 i semifinalen för en vecka sedan. Martina, du har haft en vecka på dig. Ludvig har haft två veckor på dig. På sig. Är det någon skillnad där? Han har haft en veckas pluggtid på sig? Fast jag har inte pluggat någonting. Inte alls? Nej. Hur känner du idag? Vill du fortfarande inte möta honom? Känns Egentligen, det fortfarande in, skit? Ja, men det gör ju det. Speciellt när Johannes skrev i eventet skrev han så att om inte Martina vinner så äter, så äter Simon upp sin hatt. Han kommer åt i magen ikväll, Johannes sitter och skrattar i publiken kan vi nämna. Ja, för er som inte vet det så, så är Simon Johannes Sambo, ja. men det borde låta, <laughs> som veta. Även inte? Martinas kollega, PIT-FM Session som sänds efter detta. Ja, klockan åtta kväll, nu har vi klart för det. Nu ska vi faktiskt presentera, vi har en liten ensemble bredvid oss på scenen, ja. de kommer under kvällen spela lite musik för oss. Dessutom har special specialskrivit en eh, liten Trudy som pågår under vår nyhetsquiz som kommer till senare. Eh, så, men ni kommer också få höra deras namn lite senare. Men, är ni redo att spela lite? ja då lyssnar vi på bandet och så kommer vi in på de första, eller ska vi, vill du säga något jag ska mer? berätta reglerna. Det ska du klubba. faktiskt, jag ber om ursäkt. Det här ja. är en viktig punkt. Alexandra, varsågod. Ja, det är kanske är lite krångligt annars tänker jag. Men eh, det kommer låta lite annorlunda idag jämfört med vad det brukar. Det, till början med så låter det exakt likadant. Först börjar det med ett väldigt långsamt klipp som vi kallar Vem där. Och då är det så att, eh, ja, en massa klipp föreställer en känd person. Och det blir lite lättare mot slutet, inte jättetydligen. Och då är det så att de tävlande, de skriver ner svaret på en lapp och så säger de sitt namn när de kan det så att du i publiken och du där hemma ska kunna gissa vem det är. Sen ska vi hålla koll på hur bra koll de har på nyheterna från förra veckan och då kommer Peter under en minut att rabbla upp en massa nyheter och då så gäller det att säga om det är sant eller falskt. Och sen idag så är det inte bara två kategorier de tävlande, eh, det här, ja, utan det är fyra. Två som vi har lottat och två som de tävlande själva har valt. De två lottade kategorierna idag är Natur och Historia och sen har Ludvig valt Kultur och Martina Musik. Ja, och under, under kategorierna så gäller det i alla fall att säga sitt namn så fort man kan svaret. Sen i den allra sista delen av programmet så kommer vi ha Needs quiz som fungerar precis som vanligt. Men frågorna är från hela den här säsongen istället för från förra veckan. Och i den sista delen kommer även förra årets vinnare Johan Ågren att ställa frågor han själv har valt. Reglerna är sådana att om man svarar fel på vem det är eller någon av de två kategorierna så går chansen över till motstånden. Nu lämnar vi över till ensamben. Ja, Vi är fantastiska stort tack för att ni är här och spelar för oss. De är alla fyra det är fyra stycken, säga. men de är alla fyra studenter här på Musikhögskolan i Piteå. Nu har det blivit dags att dra igång den här tävlingen. Ludvig och Martina är ni är ni beredda? Nej, Nej. Nej okay. då är det Då frågar jag vem där? the oh, holy ghost Förmiddag på Riksradion i Norrköping. När topplistan tracks är inte direkt sent till spela sin del för. Ja, yeah, då är videobit igång. Vi ser oss varannan lördag här under hösten och vintern. Varje gång med 30 minuter aktuella musikvideos. Linda Romstad i duett med Aaron Neville i Englands USA hit en Don't Know Match. Ludvig, vad gissar du? Jan Lemman. Det är tyvärr fel. Vad Ma Martina gissning? Ingen aning. Har publiken en gissning? Johan, Johan har en gissning, förra årets vinnare. Men han vet! Ja, just det. Alltså. Det Får jag avslöja? Ja. Vi har ju lite radiotema på den här personen faktiskt. Han, ja. han, det är en han, vi hörde honom på slutet där. Han sände sitt sista program i december. Han heter Kai Kinvall, Ja. gammal P3-legend. Ja. Vi ska berätta vad det var vi hörde egentligen. Kör. Det första vi hörde var Careless Whisper, som var den sista låten att bli rankad som veckans smash hit på Kinvals program Proporama. Sen hörde vi December 7 th av Hans Zimmer från Pearl Harbor. Och Kinval föddes den 7 december 1949, som även är namnet på låten av Malware Knox, som vi hörde direkt efter. Sen hörde vi Marcus Krunegårdsband band Laxo med låten Norrköping och Norrköping är även Kinvals hemstad. Sen hörde vi "Holly Gully Twist av Billy Doggett, som även är intromusiken till Tio i topp, som också är ett program som Kinvald har haft. Sen hörde vi 1910 Fruit Gum Company med låten Simon Says, som är en av de låtarna som låg längst i Tio i topp. Sen hörde vi Love Me Do av The Beatles, och The Beatles är det band som har det allra flest låtar med i Tio i topp. Och sen hörde vi de andra med Kent som är det band som samlar flest poäng under hela tiden Kinvals program Tracks sändes. Och sen hörde vi Sounds Like a Melody av Alphaville som var den första låten att komma etta på just Tracks. Sen hörde vi Gubben i lådan med Daniel Adams Ray och det var Tracks allra sista etta. Sen hörde vi ett klipp från Barnjournalen om Tracks och sen hörde vi klipp från videobits med Kai Kinval och sen hörde vi klipp från Barnjournalen igen, eller ja, snarare. Uh, live från Trax. Mm. Vi hörde Kaj Kinvall där på slutet. Ja. Trax gick ju på söndagar, det ersätts av Digilistan nu för tiden. Ja. För er som, det borde ni veta ni som lyssnar. Uh, nu är det dags att gå in på nyhetsquissen. Uh, det är en tävling i taget så kommer få säga sant eller falskt på de rubriker jag läser upp. Uh, det är en minut, Band, när bandet börjar spela så börjar minuten och det är Ludvig som börjar. Uh, är du redo? Uh, ja, på något sätt. Tillräckligt i alla fall. Ja. Bandet, var sjuka. New York Rangers vann Stanley Cup natten till idag. Falskt. Eh, Kop i Danmark slutar sälja popcorn som värms i mikrovågsugn. Falskt. Det är sant. Världens kortaste rulltrappa invigdes i helgen i Sydkorea. Den har sju steg och en meter och fem centimeter lång. Sant. Det är falskt. Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel gifte sig i helgen med sin partner Gautier Destenay med det blir den första homossexuen. Det är sant. USA rapporterar att det spenderas omkring 2 miljoner dollar på patient direkt där det är falskt. En delfin har hittat in i Östersjön och hela vägen upp till Bråviken utanför Farrust. Det är sant. Internationella rogstationen ISS kommer att ha sin första pressar ut ätt Park Sverige säljer vapen till 26 länder som är diktaturer. Det är sant. Har vi sett på Chihuahua har det under tiden hänt några brinnande inflammationer. Levis Charles Redon var hans bild doges ut på Facebook sidan för polisen i amerikanska delstaten Montana. Redon gick in och gillade bilden och blev där där Det är sant. Åh oh, vad jag hörde låt från bandet. Det var fantastisk låt, ja. egenkomponerad, men jag hörde inget inget. Den är skriven av Martin Wennerberg, som är, den är specialskriven till eh, This Occasion, men det borde du veta. Eh, Ludvig, bra jobbat! Tack! Eh, du... Mm. Oj! Du, du... <här> Ludvig var faktiskt alltså den fjärde som lyckades hinna svara på alla tio rubriker. Det är, det ba... är någonting i alla fall. Ja, jag kan anstå att du inte hade alla rätt. Nej, det hade jag absolut inte. Det är bara en som haft det hittills. Mm. Så. Du är dags för Martina, hur redo är du? Nej, men kör bara. Okej. Okay. Bandet, varsågoda. Josh Whedon, regissören bakom Avengers, börjar tröttna på all förstörelse som sker i superhjältefilmer och säger att hans nästa film ska vara att man räddar staden utan att förstöra den. Det är falskt. En polis en tröja med texten Giddar du så dör du under insatsen Det är sant. En utställning på Kungahuset kommer att till julen publicera alla Kungabarnens gamla julklappslistor. Det är falskt. En person i Åsmule utanför Mellerud upptäckte strax innan klockan åtta på måndagsmorgon att någon lagt ett grishuvud utanför dörren till bostaden. Sant. Det är sant. I den lilla byn Los i Ljusdals kommun i Gävleborgs län har en ovanligt aggressiv björn satt skräck i invånarna. Nej, det är falskt. Det är sant. Under Super Bowl Sunday så äter amerikanerna så mycket chips att det kan fylla 201 Boeing 747-plan. Falskt. Det är falskt. Även personer som lever i samkörda äktenskap ska kunna bli präster i den skotska kyrkan från en minut. Falskt. Det är, Komiken är sant. Komiken Russell Brand har tröttnat på att han pågår så mycket negativ press i media så att han på en presskonferens i helgen medgav att han avgår som mediepersonligheten Russell Brand. Jag får chansa sant. Det är falskt. Där var tiden slut. Ja, Jag hörde inte riktigt du det. Vi sa ju att det var Sahara. Ja. Men ja, det var väl allt för den här delen och tävlingen. Vi avslöjar resultatet senare. Vi ska lämna över till Ensamben direkt igen. Mm. Varsågoda. Mm-hmm. <laughs> Titta, titta, titta, lyssna med mig Vad säger du? Jaha. Jag pratar lite för mig själv upptäckte jag när Mickelsson skår Bandet igen. Fantastiska är ni och eh, vi har av, avverkat ett block i tävlingen och eh, det är faktiskt oavgjort just nu. Lika. 5-5 oh, mellan Ludvig och Martina. Det är oerhört spännande eller olidligt som min namn är Harrison eh, brukar säga. Eh, nu ska vi gå in på kulturkategorin som Ludvig har valt. Eh, hur känner du inför det valet? Jag nu fick jag ångest bara för att du sa att jag hade valt den. Så så här, ja. Hur känner du Martina? Jag vet inte riktigt. Det börjar med en ljudfråga i alla fall och den låter så här. Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're mm, too funny. Okay, good. I'm fine. Vi jobbade en del av trailern till filmen Hör och vi undrar vem gör rösten till Ludwig? Scarlett Johansson. Guu, skrek, det. förlåt. Det är bra att du är taggad. Då fortsätter vi med kulturkategorin. Vad betyder förkortningen AIS som du uppmanas ha i din telefonbok framför utvalda personer? Ludvig. Ludvig. In case of emergency. Det är rätt. Vad gör en kolumnist? Ludvig. Ludvig. Skriver. Ja, eller ja. vad? It. Ja. Svare skriver krönikor. Vad har du på handen om du får kåk i poker? Martin, eller vadå, vad, vad sa du? Kåk. Ja, i Ja, poker. Martina. Ja. Eh, två lika och tre lika. Det är precis rätt. Ja. Om du vrider på en tärning ser du prickar med valörerna 1 till 6. Vilken sida sitter på motsatt sida från fyra? Ludvig. 2. Det var fel, Martina. 3. Det är rätt. Om det är ett stort brott på en champagneflaska, vad är speciellt med champagne då? Martina. Martina. Ja, den är fin. Det är tyvärr fel. <laughs> Ludvig. Nej, ingen aning. Rätt svaret, den är torr. Vad heter de tre programledarna för barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter? Förnamnen räcker. Ludvig. Ludvig. Eva Magnus Brasse. Det är rätt. Om du dricker ett glas Pellegrino, vad dricker du då? Martina. Martina. Sider kanske, det är tyvärr fel. Ludvig. Ludvig. Vin. Rättsvarig kolsyrat vatten. Hur många liv sägs en katt ha? Martina. Ludvig. Martina. Nio, det är rätt. Den norska humorgruppen Ylvis ligger bakom YouTube-klassikern What Does The Fox? Say. Gruppen består av Kalle samt bröderna Bård och Vegard. Vad heter bröderna i efternamn? Ludvigs. Ludvig. Ludvig. <laughs> åker. Det är rätt. Vad kallas de pengar som kungafamiljen får av staten? Rättsvarig <laughs> epanage. Epanage. <laughs> Vad kallas svågre politik med ett finare ord? Alltså Ludvigs blick just nu. Jag önskar att man kunde se genom radion. Rättssvarig nepotism. Jolly Roger är en glad typ. Var, var brukar man se i honom? Ludvig. Ludvig. På flaggor. Ja, piratflaggor är rätt svar. Och nu ska vi gå över till natur, som även det börjar med en ljudfråga. Perhaps is good to have a beautiful mind, but an even greater gift is to discover a beautiful heart återigen var det faktiskt en film vi hörde trailern ifrån det var filmen A Beautiful Mind. Filmens huvudkaraktär är en matematiker. Vad heter han? Rätt svar är John Nash. Då fortsätter vi i naturkategorin. Jag ska bara hitta facit först. Då. Ja, där har du det. Eh, jorden är indelad i olika klimatzoner. I vilken klimatzon ligger Piteo? <laughs> alltså ja, rätt svar är kalltempererat. Ungefär hur många skalbaggearter finns i Sverige? Martina? Martina? 700, det är tyvärr fel. Ludvig? 1000. 000. Ja. Mm. Hur lång är livstiden för en grön havsskölpadda? Just den gröna. Martina? Martina? 60. Det är nästan rätt, tyvärr inte riktigt. Ja, men då, får en... ja, då eh, chansar vi på 70. Det är tyvärr fel. Vi gissar Det är så helt är fel 40 till 50. Ja. Eh, är en benämning för en viss typ av organismer. Dessa organismer är inte tvunget närbesläktade men har en gemensam faktor. Vad? Martina. Martina De kanske är ensälliga. Det är rätt. Yes! Eh, om, du, om du stöter på en fetknopp inom naturvetenskapen, vad stöter du då på? Martina. Martina? En fågel. Det är tyvärr fel. Ludvig? Ludvig? Hade. Ja, vad kan en, det, ja, det Ja, jag vet inte. En en, en, en, en insekt. <laughs> en blomma är rätt svar. <laughs> Förädlingen av den här väldoftande blomman tråsar påbörjats i Persien för mer än 2000 år sedan. Idag är det en symbol för romans och finns i såväl buketter som rabatter. Martina? Ludvig. Martina? Lå, det är rätt. Och där är tiden för natur slut, så Menade. nu lämnar vi över till en ensamländringen. Ja, varsågoda. Stort tack för den. Mm. Vad det nu, heter, nu höll jag på heter? Ett stycke tror jag det heter. Mm -hmm. Jättebra ehm, och Nu är det dags för musikkategorin. och Vi kommer köra en repris på musikfrågan som var i semifinalen förra veckan med Martina och Ida. Där vi då har slagit ihop tre låtar på varandra. Ska man lyckas lokalisera vilka låtar som hörs? Så på med lurarna så att, hör, så att ni hör lite bättre. Ehm, Alexandra, starta. som Martina? Martina? Taylor Swift var med. Mm, vilken låt? Hey, it's gonna hey ja, Shake it hate, off. <laughs> mm. har du mer lyssning? Nej. Nej. Då får du Det en, poäng, en poäng kan du läsa ut de andra två? Nej, jag skrev också bad låten. Mm. Ja, rätt svar är eh, Part of Me med Katy Perry, Shake it off med Taylor Swift och It's gonna be me med Ensink. Eh, två låtarna har inte spelats jättemycket på Pita Nej. Mm. Eh, ja men en följdfråga på det här. Hur hänger dessa låtar ihop? Det finns eh, två saker de har gemensamt. Ni behöver bara nämna en av dessa. Martina? Martina. Mm. Samma skivbolag? Hallå. Ja, det är typ rätt. Nej det är det inte. Eh, Ludvig? <laughs> Samma producent? Det är, det är det. rätt. <laughs> men jag är inte han på ett och mm, samma nej, producent och okay. är ja, samma är de, de är också. i alla fall alla skrivna av Max Martin och sen så har alla legat etta på Billboard Billboard Hot 100. Hot 100. Ja, nu ja, går vi in på ja. hej. Eh, musikfrågor. Eh, disco stavas ibland med C och ibland med K på svenska. Vilket är egentligen korrekt? Ludvig, Ludvig. C. Det är tyvärr fel. Martina, K. Ja, gemensamt. Eh, A-Tjins slog igenom en storm under 90-talet. Vad var ursprungsnamnet på gruppen? Martina. Martina. Det är rätt. 1983 splittrades punkgruppen Ebba Grön. Alla bandets medlemmar utom Lennart Fjodor Eriksson gick då vidare till en annan rockgrupp. i Vilken? Fast det stämmer inte. En i publiken viftar. Och säger Amen också. Rättsvarig imperiet. She Will Be Loved var en av de första hittarna. På senare år har låtar som Maps spelats på radio. Vilket band söker vi? Martina, Maroon Det är rätt. Det är inte fort. Woodstockfestivalen är en av de mer välkända festivalerna genom, genom historien. Hur många år existerade Woodstockfestivalen? Martina, Martina. Fyra. Det är tyvärr fel, Ludvig. 3. Rättsvar 1. 1969. Han började på gatan och i England men spelar Martina, nu mer för... Ed Sheeran. Det är rätt. Herregud vad fortfarande. Eh, sångarna i Hardcore Superstars och Kent delar namn. Vad heter de båda? Ludvig. Ludvig. Joakim. Ja, Joakim. vad heter de, efternamn? Berg. de har samma. Det är rätt. Och, eh, jag tror tiden för musik faktiskt nej nej, nej, nej, nej, Vi tar en fråga till. Okay. En fråga till för den här är Nämn minst två av instrumenten som spelas av vår ensemble på scenen. Ludvig. Dina. Ludvig. Eh, fjol och kontrabas. Det är väl rätt. Det, är ett det är rätt. och fjol. Violin. Jag tycker att violin och fiol är olika saker, mm. tycker ni? Jag har ni? ingen aning, jag kan inget om musik fortfarande. De skakar på huvudet så jag har fel, okay. så att du får ju rätt för det. Ja, Bra, <laughs> då går vi vidare på historia ja, även det börjar med en ljudfråga. Och det här var faktiskt både Costa Ricas och Österrikes nationalsånger, och vi undrar vilket av dessa länder blev först självständigt? Martina, Martina? Chansa på Costa Rica. På Costa Rica? Ja. Rätt svar Costa Rica. Costa Rica blev självständigt 1848 efter Centralamerikaunionens fall och Österrike först 1955. Ja, Jajemensan. Nu frågar jag i vilket land tog den industriella revolutionen? Ludvig. Ludvig. England. Det är rätt. Vilken by på gränsen mellan England och Wales kallas för revolutionens vagga? Det är ett ganska passande namn. Rättssvar Ironbridge. Iron Bridge. Vad he hette den italienska diktator Mussolini i förnamn? De kollar på varandra som att de ska få svaret på varandans flicka. Rättssvar är Benito. Ja. Vem var statsminister i Sverige under andra världskriget? Martina. Martina? Nej. <laughs> Ja, frågan går hur? över till Ludvig. Tage Lander. är Per Albin Hansson. Ja, Vilken amerikansk president avgick efter Watergate-skandalen? Ludvig. Ludvig Nixon. Det är rätt. Judas och Petrus är två exempel, men hur många lärjungar hade Jesus? Martina. Martina. Sju? Det är tyvärr fel, Ludvig. Åtta. Tyvärr fel, rättsföljtna. Tolv. Rätts no. <laughs> David Hasselhoff ställde sig och sjöng sin låt Freedom i samband med att Berlinmuren föll. Vilket är året? Ludvig. Ludvig. 89. Va? Det är jag. Det var jag. Det var Ludvig. Vilket år släppte Norge, eh, Sverige Norge fritt? Ludvig. som gissar det årtalet som är närmast får rätt sig. Ludvig, gissar varsågod. Noll 1903. Martina, har du gissning? Ähm, 1880 Då är Ludvig namns för det var 1905 Ja då fortsätter vi på Norge för de var med och grundade den internationella militärstyrkan NATO, vilket år var det? Ludvig, Ludvig. 97 Det är tyvärr fel Martina äh, 96 då Rättssvar är 49 Karl ja. ja, den 16 augusti Gustav är Sveriges kung Vad hette hans mamma? mamma. Sibilla är rätt svar ja. äh, Nu Slut på på den här det, var, också. det var tråkigt, men jag ska, innan bandet börjar spela så ska jag presentera vilka fantastiska musiker vi har här. På violin eller fiol har vi Sanna Lundberg och Jasmin Linde. En varm applåd. På klarinett har vi Stina Andersson. Och på det vackraste instrumentet enligt honom själv har vi på kontrabas Jonathan Bjugfeldt. Varsågoda. Jonathan, Jasmin, Stina och eh, förlåt nu jag ett sista namn. Jag ber om väldigt mycket om ursäkt att vara Sanna också. Stort tack för att ni är här och hjälper till. Nu faller min klocka men det är tråkigt. Eh, det är faktiskt väldigt jämnt i den här finalen. Eh, de följer varandra som eh, kära vänner. Det står 16 16. Vi har, eh, vi har två kategorier kvar så att det är nu det kommer att avgöras i det här blocket. Det är eh, Väldigt, väldigt spännande. Nu är det, har vi en gäst på scen som ni kanske har märkt, ni som är här, ni som sitter hemma har inte hört det. Det är regerande mästaren Johan Ågren, ge honom en varm applåd. Och eh, som regerande mästare är han här för att utmana de eh, som ska ta över så att han har komponerat specialfrågor som är eh, av hans tycke och smak. Eh, Johan, välkommen och varsågod. Han ska ta Tack över Peters, äh, mick här. Jag kan Tack säga er. så länge att det är att under nyhetsfrågorna så blev det 5-5, Under första kategorierna så blev det 10-8. Och sen nu står det 16-16. Så det har, de har följt sort hela hela tiden. Nu har Ludvig, eller, Ludvig Johan en mick framför sig så nu kan han <laughs> få prata igen. Det var för mig att sätta igång, eller ja. Yes. Ett sätt som en artist kan tjäna pengar på är via Stim. Vad står förkortningen stim för? Rättsvar är Sveriges tonsättare, internationella mus musikbyrå. Mm. Vad heter filmen där Ad Adam Sandler börjar spela golf och räddade sin farmors hus? Ludvig, Happy Gilmore. Det är rätt. Vad heter Nya Zeelands huvudstad? Martina, Wellington. Det är rätt. Vid vilket belopp går gränsen mellan stöld och snatteri Martina. om det sker i en butik? 500 kronor. Det är tyvärr fel, Ludvig. Uh, ja, 700. Rättsvar är tusen. År 2000 var senast, 2002 var senaste året som var ett palindrom. Vilket var det senaste året innan det? Ludvig. 1991. Det är rätt. Vad var namnet på den person som grundade Aftonbladet? Martina. Hjärta, eller måste jag kunna hela? svar är Lars Johan Hjärta, så du får ja. rätt för det. Vad heter ämnet som ger håret dess färg? svar är melanin. Vilket år var det som anna dog? Ludvig. 2003 Det är rätt Vad heter den nuvarande påven? Rättssvar är Franciscus Vilken känd man är Lejonkungen kraftigt inspirerad av? Ludvig ja. Hamlet Det är rätt Hur många bokstäver finns det i det svenska alfabetet? Ludvig ja. 28 Det är tyvärr fel Martina 24 Det är tyvärr fel, rättssvar är 29 <laughs> Vilken ras var hunden Lassie? Ludvig Martina. Kolli Det är Kolli. rätt vilken stad är det som avancerar Dreamhack Winter? Martina? Ja. Malmö. Det är tyvärr fel, Ludvig. Jönköping. Det är rätt. Va? <laughs> ja, men de avancerar väl. <laughs> Vad är viktnumret i Malmö? Rättssvar är 040. Hur många länder finns det i sidan med vilken? <laughs> alltså, är så frustrerande, det är underbart. Rättssvar är 14. Leonardo DiCaprio spelar en av huvudrollerna i Titanic. Vem spelar den andra? Martian? Martian Winslet? Det är rätt. Det var Johans fråga över. Nu ska vi lämna över till Peter igen Så vi ska ta nyhetsfrågor som är baserade på nyhetsfrågor vi har haft under hela säsongen. Så Det är precis vad vi ska. Jag ska bläddra ska fram. Nya egentligen. De är väldigt gamla de här nyheterna men de är till hälften påhittade och till hälften inte påhittade mm. Eller något liknande. Nu avslöjar jag vårt koncept här. Det var tråkigt. Eh. Ludvig på början. Har du en klar? Det är de. De nickar. Du har ryggen mot dem så du ser dem inte. Nej. Eh, men när vannet kör så kör vi. Mm. Bio trän i gallerian Småstaden i Piteå kommer att ersättas av ett minihotell. hotell det, det är falskt. Sarah Palin hamnar i blåsväder igen när hon, när hon i Fox News undrar varför muslimer hatar seriefiguren Charlie Brown från Bronne, från Snobben när hon skulle F prata Sant. Det är falskt. Enligt en utredning från Karlskoga kommun tidigare år saknas 13 ungdomar i gymnasieålder. Sant. Det är sant. Hillary Clinton gick ut med att de kommer att använda Elenis Morissettes 90-talstänga You Are The Know som kampanlåting. Det är falskt. 25 anställda på en hamburgi-restaurang i Blekinge fick sparken via sms. Sant. Det är sant. Nästan 400 år efter hans död hittades kvar leverna Miguel de Cervantes, förbattaren bakom klassiken Don Quixote Quijote. Det är sant. Tecken på Aliens kommer att hittas innan 2025 förutspåde någonstans. Det är sant. Två flyttgubbar i Ystad var på en soffa på lägenhet i ett hyreshus, och detta blev räddningen Sant. för en fönsterputsare. Det är falskt. Titt i Kvarsröm blev första svenska kvinnliga kökschef att tilldelas en stjärna Sant. i michelin -guiden. Det sans. The Metropolitan Museum förbjöd selfiepinnen då Sant. det finns en ökad risk. Och så Sant. Det är falskt. Eh, det har ja. det inte gjorts. Mm. Är det, det är nu det avgörs eller ja det kanske blir lika så blir det vi en förfrågan. Vi får se. Martina varsågod, nu kör vi när bandet kör. Värmeböljan i norrbotten har gjort att gatorna redan i början av mars sopades rena från grus. Falskt. Det är sant. Skådespelaren Josh Radnor som spelade Ted Mosby i TV-serien How I Met Your Mother deltog i den franska versionen av Melodifestivalen med låten Wee Wee We, Wee Falskt. Det är falskt. Lil Wayne's senaste album innehåller nästan inga svordomar för att hans mamma tyckte att det blev för mycket sant. Det är falskt. Statsminister Stefan Löfven gjorde musik i Lovant Det är sant. Polisen i Uppsala slog till mot två snögubbar. Detta då en kvinna hade ringt och klagat på snögubbarnas erotiska falskt. utformning. Det är falskt. En 200 år gammal mumifierad kropp av en munt sitter i sin lotusställning hittades i Mongoliet. Falskt. Det är sant. Sångaren Taylor Swift ansökte om att varumärkesskydda flera fraser från sitt ja. album 1989. sant. Det är sant. Försvarsmakten stoppade bygget av en skyskrapa i Stockholm. Falskt. Det är på SeaWorld i San Diego valde man att ta bort hälften av vattnet ur sina sant. tankar. Kommu och kommun har installerat snöplogar på alla brandbilar. Det är falskt. Och där var så det var ja, Det var ganska jätteexakt. Det var ganska jätteexakt. Och medan vi räknar samman det här så vill vi att bandet spelar eh, en låt till. Om ni har en låt, det verkar ni ha. Ja. Eh, varsågoda, då it away. Woho! Fantastiskt! Drottninghållsmusiken! Våra kära ansamling, är fantastiska. Vi är oerhört glada att ni är här med oss och har förgjult kvällen för oss. Ni har lite kvar att göra faktiskt, för innan vi avslöjar så kommer ni spela lite musik också. Mm. Men först så ska vi nu lycka tillbaka lite. Vi har ju varit en lång säsong. Det här är 15 avsnittet säsong två. Totalt vårt 25 avsnitt av Det Borde du Veta. Mm. Nu ska vi ta och lyssna lite på hur det låtit.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 Var, Ludvig var först med, s, med att gissa så vi får <laughs> höra vad din gissning Zlatan Ibrahimovic Det är det, man sa Ludvig reste händerna mot luften Jag bara insåg Ja, ja klart. jag ser väldigt besviken ut måste jag säga Sport också, Karlsson. Vilken stad refererar Håker Hensström oftast till i sina Ludvig. låtar? Ludvig Göteborg <laughs> I vilken svensk stad avgörs VM i dragkamp år 2016? Um, Malmö Oh! Josefin yeah, Hammar! Wow! Yeah, wow! <laughs> Med 12 poäng mot 10. Uh, det var inget barn som hade ätit färsvilda kakor heller. Synd. Eller menar, synd. <laughs> men det hade varit så <laughs> en rolig nyhet. USA har en flagga som pryds av ränder och stjärnor. Flaggan kallas The Star Spangled Banner. Vad symboliserar stjärnorna? Martin? Martin. Martin. Ah, Martin? <laughs> Staterna. Gentekniken är ett stora framsteg. Forskare på ett universitet i Tokyo har lyckats skapa en ko som producerar apelsinjuice istället för mjölk. Nej, det är sant. Det är falskt. <laughs> Skridskor och allt jag kan <laughs> Alexandra, tack för mig. Tack för mig, Hej då. Notorious B.I.G. 16, det är rätt. Yeah! Konståkning. Jättes, alltså totalt egentligen, totalt, jag bara vad fan heter det? Kappen! Poäng till Josefin, vi går in på vanliga sportfrågor så att säga. Ida räcker långt väl. Ida och Koltis. Andersson. Var varmt välkomna. Tack. <glar> <tryck> <hör> När dödar min pojkvän med. <hör> Vilket land är Islamabad huvudstad i? Martina. Martina. Pakistan. Det är rätt. Va? Va? <hör> Milton med låten mannen utan ben som tydligen lyckades springa ändå. <hör> Eh, vad heter gården som Selma Lagerlöf växte upp på? <står> Ma, mm. <står> ah. <står> Ja. Maj åt rätt håll i alla fall. Det var väldigt mycket ljud på en och samma gång. Fyra var kanske lite väl. Ja. Älvsbön. Så, så där kunde det ha låtit. Eller så lät det. Nu har det faktiskt blivit dags att eh, avslöja hur det har gått ikväll, eller hur? Ja. Det har ju varit en väldigt jämmart som vi sa. Det stod ju 16 16 inför den här avslutande delen. Nu är det, det fyra poängs marginal. Det blev fyra poängs marginal till slut. Vi får se vänner som har vunnit. Mm. först, vad blev slutresultatet? Slutresultatet blev 28 mot 24. Men jag tänkte avskraja riktigt ännu. Jag tänker att vi ska bilda upp lite spänning här bakom mm. mig. Jag ser det inte är... bandet så jag vet inte om de är med. De är med, det hörde just nu. Ja. Det är det. Och vinnaren då med 28 mot 24 är Ludvig Kjellén. Nej! Det är enbart 20 Ludvig, eh, först hur känns det? Eh, ja, ja, jag vände. Bra. Men det, alltså, det här är, ju bara det är bara tur. Bara eh, tur? Ja, tack. Så om vi tittar på ditt snitt här, ja. så du tog eh, i, i, i åttondelkvart och eh, semifinal, så tog du snitt 14 poäng. Och på den här tog du 28, alltså dubbla när vi hade dubbla mycket kategorier. Ja, jag, i alla fall. Det bra det. Du snittade på 14 poäng och det räckte ju hela vägen till eh, säsongseger. –Det känns jättebra. Ja. Eh, <laughs> Till skillnad från första säsongen så har vi faktiskt pris till vinnaren. Nej. Jo. Eh, du får en eh, PTFM-tygväska. <här> oh! Nej men tack. Och, ni Och eftersom vi är så snälla som vi är på PTFM mm. så får även Martina en. Nej. Det är som männen. Ja. Vi har ju våra fotografer här. Ja, vi fundons. hade fotografer. Ja, vi har filmat det här också. Så att. Oh, herregud. Ja, Martina, till dig också. Du tar 24 poäng i final. Det borde kunna räcka tycker man. Hur, hur känns det just nu för dig? Um, nej, men det känns jätte, jättebra. Jag trodde att det skulle gå skit mot... Ludvig, men det var en rolig match och nu kommer Simon och ont i magen. <laughs> ja, jag väntar på detta spänt, han sitter här i publiken så vi får se hur det blir sen efter. Ja, den här hatten, eller är, är det kepsen som Johannes har på sig? Nej, inte Nej den. Den, den fick han, vi inte äta. Den är han väldigt kär mm. Mm. Ja, det här är mitt sista program också. Ja, just det. det har glömt till att eh, jag tycker vi innan. ska ge en varm applåd till Alexander Klein som nu har gjort sitt mm. sista program. Men vad jag vill ha sagt med det var ju att anledet att vi är på kårhuset eller att detta programmet ens existerar är för att jag och Peter bondade på en quizkväll här på kåren. Så det känns ganska fint och lite mm. så nostalgiskt. Vi spelade quiz på kåren och vi avslutar ja. min quiz på kåren. Ja. Jag kan ju avslöja att det borde du veta kommer tillbaka. Ja. Även utan Alexandra. Ja. Tyvärr utan Alexandra men som tur är så är vi tillbaka i höst. Jag nu ordvallt, säger jag bara, för vi har fem minuter kvar. <skratt> Martina, ja. vad känner du den här säsongen sång har varit svårast? Eh, sport mm. och eh, ja, det är sporten. Vi var ju nära att slänga in geografi som en av kategorierna. Ja, det är det. är, det, ja. det är det. mitt hatämne i hela världen. Jag var tvungen att fjäska till och med betyg i det i högstadiet. Men du tog ändå vad <skratt> huvudstaden det? i Pakistan heter? Ja. Ja. ja, det är bra jobbat. Ludvig, kände du att du, här, under säsongen nu har du ju vunnit, men kände du att du borde veta något? Ja, gud ja. Massa saker. Utveckla. Eh, typ den här naturkategorin som vi hade, om vi ska återkoppla till idag. Mm. Det var ju pinsamt. Okay. Det där klipper vi ut när vi det reprisen tycker jag. Absolut. Tack. Det men vi. grejen är att det som har varit så svårt det är att göra det här inför live-publik. För att när man på press på sig så är det så att man får hjärnsläpp. Man inte får inte kolla skylla. på dem. Man Nej, så här, får bara, ja, men här. man får skylla på det. Jag är jättenöjd för min stol är riktad rakt mot Ludvig så jag ser inte publiken. Nej. Och jag är väldigt nyfiken för jag ser det <laughs> mm. Ja, men vad, vad känner ni? Det här är ju ett program som heter "Det borde du veta". Borde man verkligen veta allt som, som vi frågar om? Nej. Nej. Vad ska jag med det till? Peter står och nickar men nej. Vi har fått den här kommentaren innan, att man borde inte alls veta vad vi frågar, så det, ja, det stämmer väl. Men ni visste ju väldigt, väldigt mycket. Vad är du väldigt nöjd över att du har tagit, Martina? Jag vet inte att jag svarade Ed Sheeran så fort. Mm. Det var ju typ det, I du, min, har ju i min varit, du har ju varit grym på vem där. Ja, oh, jag vet. Vi det du, för jävligt att jag inte tog den. Nu. Ja, första tävlingen Martina var med i så tog hon den efter två ledtården. Då var det Paul ja, McCartney. Sann. Och så sa de skalbagge och då visste Martina att det var Paul McCartney. Mm. Så att, det var ju lite synd att kanske Wall var lite väl svår kanske. Fast det var ju final och då ska det vara svårt, ja. tänker jag. Det var jättesvårt. Ludvig, vad känner du du har brullerat på? Eh, jag vet inte. <laughs> men alltså, oj, vad mycket jag är just nu. Nej, men alltså... Eh, det som känns bäst är nästan när jag knäpper Klara Karlsson på näsan och tar sportfrågor. Mm. <här> <här> Med tanke på att hon är så enormt sportintresserad och kan så enormt mycket så det var lite, så här, det var lite winning personligen av någon anledning. Ja, i för från säsongen när jag hade klippt när Ludvig och Clara tävlar mot varandra så var det väldigt mycket smällar i bord. Jag var väldigt rädd för henne då. Jag är fortfarande lite rädd. Det var ganska läskigt ja. även för oss som sitter på andra sidan bordet. Typ, på jag tyckte skolan. det var roligt. Tyckte du det var kul? Nej. Jag, måste, jag kan ju fråga en sak, kan ja. ni allt det här? Nej. <laughs> han ljuger för det första. Vet du vad valens elektron är nu Peter? Nej. Nej precis, det är den yttersta elektronen i ja. elektronskalet. Men jag har ju, eftersom jag läst alla frågor så är jag ju den mest kunniga. Det betyder att du borde tävla med tävlarna står egentligen? Nej, nej. Mm. Vågar du inte? Ja. om du utmanar mig så... Nej, det gör vi inte. Mm. Jag tror att det kan så mycket som man låtsas kunna. Hur gick det med den där frågan? Du började skriva om vilka fossiler man hittar i trapphus. Ja, men vilka jag fossiler kan man hitta i trapphus. Ja, men trilobit och octoceratit framförallt. Okay. Det känns inte skönt att försöka smälla dig på fingrarna när du kan saker. testa någonting annat. Nej. Okej, okay, det känns som vi drar ut på tiden väldigt mycket, säkert för lyssnarna, men jag vet inte, jag tror inte bandet har några fler låtar och jag tycker det är så himla trevligt att bara prata mm. i stackars publiken. Men vi kan ju säga lite till publiken ni får jättegärna sitta kvar för att efter sändningen så kommer vi ha en quiz med er som jag nämnde innan vi gick ut live. Så sitt gärna kvar så blir det ännu mer underhållning för er och att ni blir lite mer interagerande i det här. Ja, ska vi se om ni kan vända där och alla kunskapssaker som vi tydligen ska kunna. Precis, och den som vill värva in någon till sitt lag av Martina och Ludvig får betala höga summor. Just det! Och och mm. är det någon som vill vara, ta min plats i programmet så hör ni av er till Peter helt enkelt eller skriver er till Fragesportatpita.fm.se. Mm, eller kommenterar på sociala medier. För vi kommer slänga ut en massa bilder på Ludvig och Martina i eftermiddag. Kväll heter det. Ja, men usch. Eh, dessutom kommer ju det här avsnittet som podd i kväll också. Nyss då. Men nu är det faktiskt så att vi ska bli tysta ja. i, eh, och lämna över till <skratt> nyheterna i PTFM. Eh, stort tack Ludvig och Martina. Grattis Ludvig. Bra jobbat Martina. Tack Alexandra för den här säsongen. Tack, Tack publiken för att ni var här. Båder? Där. Ja. <skratt> okay. Tack ensamhället. Hej då!